Він вирішив мовчати. Вона також не квапилася починати розмову. Орест налив їй і собі білого вина, чудово розуміючи, що віднині його смак буде для нього зовсім іншим. Ніяким. І такими самими ніякими стануть і інші поняття. Обов'язок, кохання, сенс життя. Усе це зникне разом із ним. «Тепер мені можна все, – подумки посміхнувся Орест, – годі думати про сміхник». Ти стаєш справжнім боягузом. Чи варто бути ним в останні хвилини перед імовірною стратою? Зрештою, кілька красиво обставлених годин із загадковою жінкою? А чи жінка вона, що ніби прекрасна потвора зійшла з гравюри середньовічного художника, хіба не найкраща прилюдія до одвічного людського страху перед її величністю, смертю? Лисиця відпила трохи вина притримуючи маску, і дістала з маленького радикюля пачку цигарок. Орест класнув за пальничкою і наблизився, намагаючися проникнути за чорні отвори маски. «Вона не потягнулася до вогника», – відмітив Орест, – «отже, ця Адама з вищого світу. Але по тому, як вона замахала рукою, відганяючи колуби диму, він зрозумів, що вона не палить». «Навіщо ви палите, адже ви зовсім не вмієте цього робити?» посміхнувся він, упевненим рухом відбираючи у неї довгу цигарку Він сповна зміг взяти себе в руки Гра та жінка напроти починали подобатися йому все більше А ви що, з армії по рятунку? запитала вона Вас потрібно рятувати А що ви можете зробити? Її манера говорити короткими уривчастими фразами і цей трохи агресивний тон збуджували Принесли гарячі страви, осетрину під білим соусом, рис, овочі. Але Орест не міг їсти. Він помітив, що і лисиця ледь торкнулася їжі, а на її тарільці й досі лежить порція суші, яку вона час від часу механічно пересуває дерев'яними паличками. Цікаво, чи є у неї пістолет. Раптом подумав Орест, оглядаючи її маленький оксамитовий редикюль, що висів на бильці стільця. А можливо, леді віддає перевагу холодній зброї? Або на виході на мене чатує її дружок-кілер. Як усе має відбутися? Десь у глибині зали, пронизаної гострими променями різнобарвного світла, дзюрчала вода, стікаючи зі штучного водоспаду в мармурову чашу. Біля неї награвав ненав'язливу мелодію саксофоніст. «Ви не поцікавитесь, хто я?» – запитала лисиця. «Навіщо?» – знизав плечі Маорест. «Гадаю, що правди ви мені все одно не скажете. А що менше знаєш людину, то краще спілкуватися. Ви хіба не помічали, якої відвертости досягають випадкові знайомі, наприклад, у потязі?» «Вважайте, що ми випадково сіли в одне купе. І для одного з нас ця подорож може виявитися фатальною?» Тобто. Хіба не буває так, що після зупинки і розлуки один із супутників з'ясовує, що втратив щось найважливіше в житті? Наприклад, саме життя? – засміявся він. Можливо, й так. А хіба це не прекрасно? Вона взяла зі столу його запальничку, клатнула нею і довго дивилася на синє полум'я, що як маленький чортик застрибало перед її маскою. У глибині лисичених очей-отворів відбилися такі ж мінливі сині чортики. «Дивно», – нарешті промовила вона, – «я ніби виглядаю з-за фіранки, як у дитинстві. Коли я була маленькою, я обожнювала цю гру загортатись у фіранки і спостерігати за тим, що відбувається в кімнаті. Здавалося, що я ніби в коконі, і мене ніхто не бачить». Мені тепер іноді дуже хочеться сховатися за завісткою. Але усі вважають мене комунікабельною, веселою людиною. Треба поводитися відповідно. А з вами мені затишно, особливо зараз, коли не треба прикидатися. Мабуть, я зараз кидаюся на собаку, подумав Орест. Усе розумію, а сказати не можу. Та й про що говорити? Не можу ж я прямо запитати, навіщо вона це робить? «Ви, мабуть, дуже красива жінка», – нарешті промовив він і наважився покласти свою руку на її щільно затягнуту в рукавичку. Вона здригнулася і випустила виделку. «Якщо вам хочеться думати так, чому б ні? Ви випадковий супутник, який може збрехати і піти», – як казав.